«Ти диви, а я б міг присягнути, що там, над ямою, що саме в твоїх очах, що це була ненависть, що це якраз ти мене ненавидиш, дорогий мій Ієне. Ти ненавидиш!» Він сичав, співав, шепотів, дихав тим словом «ненавидиш». Що ж сміт міг відповісти на таке? У світі, звідки він родом, іншій людині такого не казали у вічі навіть жартома. Є два види щирості. Ота, родом із нескінченних серіалів Голлівуду, що витягує на екран, обначені у фрейдистській солодкій поливі, жалюгідні таємниці маленьких людей, чиї найбільші бажання, найхижіші амбіції, найтаємніші таємниці можуть за кілька хвилин занудити глядача до смерті. І ота от друга, терниста, мазохістська, приправлена горілкою та відчаєм щирість персонажів Достоєвського, які виливають чорним маслянистим потоком умість своїх слов'янських душ, аж поки слухач, прибитий страхітливим тягарем цієї кривої піраміди слів, не губить, утім, уже сенсу й логіки. А тоді западає по пояс, по груди, по шию в тепле бездумне співчуття. Є два гатунки щирості. Один гірший за другий. Але ні один неприродний. Адже життя – це не телесеріал і не російський роман. Ні один неправдивий. Це було кредо Сміта. Це була перша заповідь кожного журналіста, юриста, психолога та поліцейського. Є лише різні види брехні. То ради чого брехав вижрен у цей момент? А просто, щоб пригнічувати. Підпорядковувати Сміта собі накинутим йому соромом. Сміт вичислив це дуже скоро. «Я не буду тобі приятелем», – буркнув він, пильнуючи, щоб не поглянути на Ксавраса. «Переживу. Цигарку?» «Ммм, дякую!» «Все це ні до чого. Я не вірю». «Не вірю, не вірю. Що я тут роблю? ім'я чого ризикую життям?» Вони готуються до бою. Ось чому таке зосередження сил. Зазвичай вони пересуваються значно меншими підрозділами. Ми зайшли вже так далеко, що світ може вважати це нападом на територію Росії. Хоча насправді тут складно визначити хоч і якісь прикордонні межі. Де закінчується Євз? Де починається Польща? Де закінчується і починається Надвіслянська республіка або Росія? У цій війні немає фронтів. Із самого початку було відомо, що вона більше нагадуватиме хворобу – злоякісну пухлину, яка хаотично розпускає метастази по цілому організму. Звіра вона мучить від народження. Звір сам і є цим раком». Він дегенерує здорові клітини тіла аж до самознищення. Який у ксавра -Саплан? Якщо він узагалі щось планує заздалегідь. Бо можливо, що він покладається суто на свою удачу і пророцтва єврея. І таке справді може бути, бо одну вигоду він точно з цього мав би. А саме безпеку від усіляких витоків інформації та шпигунів. Шпигуни. Шміга. Я не вірю. Не вірю. Якщо Посмерцов має шпигунів у лавах АВП, якщо він має шпигунів біля самого Вижрена, то яким дивом той іще живий. Адже спроба замаху, як її вчинив Шміга, це ж була комедія. Це було несерйозно. Якби вони справді хотіли порішити Ксабраса, то НКВД застосувало б бомбу-імплант з нейронним детонатором. Ксаврос не мав би шансів, ніяк не зміг би цього уникнути, і ніякі рефлекси не врятували б його, якби Шміга вибухнув за крок від нього із потужністю 20 кілограмів тротилу. Але ні. Той витягнув пукавку з польової сумки. Боже мій, передавач у цигарниці. Та навіть сценаристи невловимого Ксавроса відкинули б такий гаджет, як занадто коміксовий. Зрештою, Безглуздя сягає набагато глибше, ніж рівень таких деталей. Уся ця війна... Я запитав його під час третього інтерв'ю, чи справді він вірить, що так приведе до створення вільної Польщі. «Так», – відповів він, – «але казав це Ковпакові». Тоді я спитав його в офлайні. Він посміхнувся по Вижринівському. «А ти знаєш якийсь інший шлях?» «Політика?» А, політика. Що означає це слово? Політика – це лише мистецтво користуватися привілеями. Вона не встановлює умов. Вона пристосовується до них. Наш єдиний шанс – створити ситуацію, коли загальна згода на існування незалежної Польщі буде політично корисніша, ніж будь-яка інша реакція лідерів усіх зацікавлених великодержав. Це вже навіть не цинізм. Це фаталізм. Ніхто тут не має ілюзій щодо допомоги Заходу. Врешті-решт, це політичний оксюморон. Адже допомагають лише слабшим. А оскільки хтось слабший, то немає ніякої доцільності, читай вигоди, допомагати йому. Звичайно, іноді в гру вступають якісь приховані мотиви, очікувані майбутні вигоди, значно складніші зв'язки, але вони про них не знають, тому відмовити означало б те саме, щоб покластися на випадковість, покірно дожидати наступного Наполеона, який побачить вигоду в створенні ефемериди на кшталт князівства Варшавського. Філософія Ксавраса Вижрина дуже проста і чітка. У міждержавних відносинах єдиною несамогубчою позицією залишається упертий егоїзм, а будь-яка помітна в них різниця та зміна залежить від різниці та зміни політичних горизонтів. У президента США з виборами на карку будуть одні цілі й тактика, а в довічного президента Росії – зовсім інші. І це попри розбіжність їхніх точок зору та оцінок ситуації. Ерго, єдине право і єдина рація – це право і рація сили. Він пропонував мені заперечити це. Я не наважився. Я лише звернув увагу на примітивізм і неточність у використанні того різновиду сили, який він представляє. Війна – це звір. Він підтакнув. Але знову попросив мене запропонувати яку-небудь альтернативу. Я не міг. Але й погодитися з таким способом мислення теж не можу. Мабуть, це просто питання культурного підложжя. Я з молоком матері увібрав цілком релігійну віру в те, що масове насильство, хай би як мотивоване, це зло, безглузде і безумовне. А от вони... Що ж? Вони росли тут, у тіні Сталіна. Кожен день був їм свідченням власної безглуздості й переваг насильства, застосованого в якнайбільшому масштабі. В одному з інтерв'ю, даному, мабуть, ще Макгучеві, підсумував це пласким телевізійним афоризмом. Пацифізм можуть собі дозволити лише онуки кривавих мілітаристів. Саме поняття війни як пошесної психічної хвороби нам абсолютно чуже. Наші війни суворо обмежені в часі і просторі логістичними операціями, які виконують кваліфіковані хірурги. А війна Ксавраса вижрена? Вона не знає жодних меж. Ось чому мені так важко зрозуміти його мотивацію. Так важко дошукатися логіки в його діях. Чому ми пхаємося в пащу потвори? Навіщо нападати на штаб якоїсь малозначущої, резервної, недоукомплектованої дивізії, яку до всього ще й переводять на Кавказ? Адже він, мабуть, не сприймає всерйоз своїх власних слів про рейд на Москву і підрив атомної бомби під Кремлем. Він не дурень, знає, що це лише телевізійна казка, низькокалорійна страва для голодних журналістів. То що? То що?